O dia 8 de abril na história, 1945, o Partido Social Democrático PSD foi fundado em Belo Horizonte, com o apoio do Estado Novo. Para candidato à presidência, o partido lançou o nome do general Dutra. 1970, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi oficialmente criada a partir da fusão da Guarda Civil e da Força Pública. 1973, morreu aos 91 anos o pintor espanhol Pablo Picasso. Uma de suas obras mais conhecidas é Guernica, que retrata a guerra civil espanhola. 1992, Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina, sobreviveu a um acidente de avião quando sobrevoava o deserto do Saara. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.